Потім отямилися, з поклонами ходили до бурграфа, та було пізно. Лише кільком родинам малярів, ювелірів і ливарників дозволив патриціат поселитися на соляній вулиці, яка нині руською зветься, бо кунштмістрів своїх у них мало, там і я живу. Арсент відтворив у пам'яті образ статечного майстра з чорною кучерявою борідкою. Його поважну мову і тиха радість напливала до серця гусляра. Він завтра знайде старого друга і буде в цьому чужому місті не самотній. У порожній корчмі блимали дві свічки на шинквасі і на краю довгого стола. Арсен увійшов під закоптіле склепіння, присів з краю. Корчмар, вірменин, уже стояв біля нього в запобігливо вичікувальній позі. Замовив рибу та вино. «Переночувати їде?" спитав. Аби гроші?» – відказав Корчмар, ставлячи на стіл кухоль з вином і на мідяній таці смажену рибу. «Є гроші?» Відказав Арсен Він був голодний Ковтав рибу великими шматками Запивав міцним вином Хміль швидко п'янив голову Десь там п'ють Братове за здоров'я молодої Знову тьохнула боляче Арсен не бажав більше цього болю Узяв гуслі Торкнувся пальцями струн І упівголоса заспівав піяцької пісні краківських жаків, яка проголошувала наймудріший сенс життя. «Гей таверну, та й забудем, що є землі десь і люди, де боїться смерті кожен, вакху уж годить, як лиш може». У темному куті хтось заворушився, зарипіла лавиця, чиясь постать присунулася ближче до світла, і Арсен побачив перед собою худого, мов мощі, жовтолицього чоловіка, вік якого важко було вгадати. Світло свічки додавало обличчю ще більше мертвецької жовтизни. Очі хворобливо блищали. чоловік п'яно похитувався, придивляючись до Арсена. — Хто ти? — спитав Арсен, обриваючи гру. — Ага, Сфер! відказав худий чоловік. «Агасфер? Але ж ти на єврея не схожий. Чому називаєш себе ім'ям вічного жида-скитальця, який не дозволив Ісусові перепочити у своєму дворі, коли той ішов на Голгофу? А ти, Агасфер, хоч теж не єврей? Хіба не бурлакуєш? Весь народ наш... Ага, сфери. А за що покутуємо? Чей же давали притулок і ляхам, і уграм, і литвинам? "Ходи, чоловік похитував головою і говорив тихо, ніби до себе самого. І ти у Вавилон прийшов? А навіщо? Бог тут давно сплутав усі язики, а русинський з'їв. Ага. «Ти думаєш, що знаєш мову, яку розуміють усі? Музику? Ха-ха! Ти же ще не чув про новий артикул, який видав краківський біскуп? Не причащати святими тайнами комедіантів, котрі волочаться по корчмах, велить він, лише тих, які розпогіднюють шола королям, князям і магнатам» ти їх причащати і щедро платити за працю. А ти гадав, що твою мову зрозуміють усі. Ні, тебе ще вчитимуть, сім куп віників поламають дедаскали на твоїй спині, поки ти заговориш по їхньому. Чи, може, уже умієш говорити зрозумілою панам мовою? Не второпаю, про що ти? «Второпаєш. Я теж гадав, що володію зрозумілою для усіх вавілонян мовою, фарбами на полотні. Але мене вигнали з цеху, бо я не хотів більше вельможам чола розпогоджувати. Хоч раніше робив це залюбки. Хіба не я розписував спальню короля Ягайла у Краківському замку? Хто ж ти?» – нахилився через тіл Арсен. Йому здалося, що він бачив колись цього чоловіка. «Я – покутник, небіжчик, який за життя допустився гріхів, а на тому світі немає спокою. Я – на тому світі. Дитина, що вдарила маму в груди, стає покутником. Ситий багач, який взяв у бідного шматок хліба, теж. Піп котрий узяв гроші, а служби не відправив. «А за що я?» Пику архієпископа намалював без лжі. «Ха-ха!» Він, не питаючи, схопив Арсенів кухоль і спорожнив його до дна. «Слухай, чоловіче!» простягнув до нього руку Арсен. «Ти не знаєш, бува, майстра Симеона Владику». Я знаю, він робить вітражі в католицькій катедрі і бере по двадцять грошів за вікно. Я не хотів. А ти йди, йди, розпогодь шоло, королеві. Я Гайло часто навідується до Вавилона. Чого так дивися, Арсене? Скомороший агасфере. Челядник, яць-корусин. Вигукнув Арсен, що це трапилося з тобою? Впізнав. А я тебе відразу. Мистецький архітвір, ти ж навчив нас цієї пісні, прошепотів маляр, опустив на стіл сп'янілу голову і заснув. Корчмарю, покликав Арсен вірменина. Постели нам обом. Погожий ранок кинув перехрещений тінями град прямокутник світла на прічу, де спали, заховавши від холоду голови під благеньке рядно Арсен і яцько русин. Тісна комірка, яку корчмар відступав на ніч за два гроші заблудом, гнітила низькою чорною стелею з кам'яної долівки тягло зимовим холодом, хоч на дворі почалася уже весна. Арсен прокинувся, висунув голову з-підрядна і тепер при денному світлі придивлявся до сусіди, усе ще, ледве впізнаючи в його жовтому обличчі риси колись жвавого і веселого Яцька Русина, який не так давно вертався з Кракова і своїм майстром Симеоном Владикою в рангу челядника товариша, сповнений райдужних мрій і зухвалих задумів,